سوره تکویر کې دیر شم پار کې د سوره تکویر د ابتدا نه زمونږ نوې درس او حدیث د ترمذی شریف کې راغلی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من سرره ایاز را الیوم القیامه چالچ دا خبر خوشالی چی لیو گوری د کیامتت لکا پستر گو چی گوری فل یقرا اذا شمس کو ویرت و اذا سما انفتورت ادا دوار سورتون بلکل کیامت مخیلک ای دا سورت ورپسی سورت ورپسی درم سورتیم ذکر کرده سور انشقاک سور تکویر دیو لولی سوره انفطار دی وللی او ور پسی سوره انشقاق ده لذا ګره بلکل قیامت پستر غخای او داغه نمخ کې کمهالات راځي غم خای او د شپې لینه پش چ سوی ابم خی بسم الله الرحمن الرحیم اذا الشمس کویرت कल चिन वर्ब राताओ क्ड़ेशी आउद दी रना बलाडशी नुर्ब भी नुरक्डेशी लक संगद पठकी वल राताओ के दान वर बदा से राताओ शी आउद भी नुरब क्ड़ेशी आउद रना बे लाडशी و ایدن نجومن کدرت او کلچ بستوری رو دوڑیگی اید آغت غت سطوری دی قیامت سر رو بدوڑیگی ان کدرت مانا و انتصرت رو بدوڑیگی و او کله چې غورونه روان کړې شي اې د ځمکې نه الله به ورو لړۍ او داسې به زری زری کی لخد ور یزې په هوا کې روان وي تاسو لمخ کې ګوره مزمل کې تیر شل فتق وې فتكون الجبال کثيبا مهيلا نرم بایدون کی شگه بت جوڑشی سوم رکلکل غرونا دی خدا سی زری زری بشی بازی شگه بل رانیسی او بازی شگه یو بل ننیسی نو دیتا وی کثی بم محیلا دیر اید شگو کی او نرمام او الله ويتكون الجبال كالعهن المنفوش دا غرونه بدا سیشی لکه وړایډ اندت کړي شوی ادا بدا سیشی حبا ام منصورہ لکه دړه چې په هوا کې الژول شی وذل جبالو سيرت کل چې بغرون روان کړي شي وای ذا العشار او ات ولت عشار جمزاد عشر دا غو خبلار به توئی چې لسمیاشتی فراغلی او 파ربو کې د دینه قیمتي مال نو زګدای ټول گزاره په دی باندې او غریبی او فقیری او نداسی اوخ بیڑو بیکار اپری خوانا داغی خیال بیساتنو لیکن سمتا سوری کم ساروی چی بلار بی او لنگی دو تنیز مالک داغی سو کی داری کئی و ایدھا العشارو عطویلت کل چی دلسو میاشتو آشتو بلار بی اوخ بیکار بپری خو دیشی ایدھا زان پا غم وخا مخا او د غیب لاربه واله او د غیب پيشو د بتي هرشي و اذا العشاء رو او كلچ د بلسم عاشت بلار بيوخه ات ولت بیکارب پر خودي شي وا اذا او کله چې د وحوش در انگان ووحشيزه ناور به را جمعه کړی شي ا مسله د هدي سووکم راغلی قرآنم وئ او لما محقیقینم دا وي د ارر یو شي حشر به کېږي د حیوانات بازی خلق ګور زناورو سره ظلم کین نو دې دې ظلم د پختنی زیبای کنه بای مناسبه سزا زناورو تدرست ده خود دې د حد نتیجاوس کول کار پکې د خوراګ ښکا غمه نکې داغد بوج نه بغیر په شیوا بوج کی دی نو دا براجم شیو دې غ انتقام به د بنی ادم نو واغسته شي بیا ورته الله وې خاور شي رزقمخه درلتی هر شل کافر و یال اتنی کنت تراوا نو حشر د ټول او داد محققینو لماو قول له امام قرطبی زی کرکړی دی داد خپل دور یو لوی محدثو او لوی مفسرو او دا مالی کیو المسلک دے زکر دا لوی لی علماء و مذہب کی خامخای مذہب سر تعلق لري ادا دا دید حقانیت دلیل لی امام قرطبی مالی کیو المسلک دے نو دا داید عبدردار رضی اللہ عنہو قول زکر کرے و ایدو با اوخی و ساتلے و غصر بے خبر کولی زګورستا د ې خبرې خیال ساتم نو سبب او دما بالمقابل شکایت د الله دربار کې نه کوې ستا د وښو خیال ساتم د اوبو خیال ساتم جکهه زناور دي نوبی اسلام یو باختتن نه نوې بعضې روایتو کې راغلی یښې پهله صحابو وواله صاحاب یاې دل الله حبيوي پرې کې ځ یا چې نو غړانګې په ځمکه کې خواه دله مال کې لټوي ی انواري نو جوانې را وستو و دا خوه په شکایت ل راغلی چې پهما کار او خر سره نه پوراخلی خو زما د خوراک کو او کاکس غم نه نو حشر د حیواناتو به باز بعضې خلک به انتهاظولونه کوي د زناورو سره نو د حشر بم کږي. وایزل اوح شوح شرات او او کله چې دا ووحشيزهناور دا بره جمع کړی شي وایزل بهبحار اوجررات او د سجرت دومانا ګنی دي وزل بهبحار سُجِّ او سجررات او کله چې سمنندونه بډکړ شي ادا ټول با خوګيو ترخوب به یو بل ترا وشته شي مالګینی او خوګيو وب ټول یو بل ترا خوش کړي شي تر دې چې ډک او د دې خوګو د پردو د خوګو د ترخوب په منسکي پردا وا دا پردا به الله لري کی لکه سوره رحمان کې وایي بینهما برزخو لایب غیان ددی خواگو تروبو پمنسکی او غطا پردادا لایب غیان او داو بدی او بالسرگد و دیگینا نیو مانا داوا ابازی صلف داوای کل چی سمن درو نسجی بل بکړې شینو د ټولونه اور ب جوړشي نوار سپګمایو ستوري ب پکې راغور زولې شي او یو اور ب بل شي او دا ټول ب ختم کړې شي واذن نفوسو زوې جات کاله چې نفسونه ب جوړې جوړې کړې شي د دې مانا معنا دا دا هر سړی به د خپل عملال او سره جوړه شي الفاجر رو معفاجروه یقره نو سوالې هم مع سوالې انافرمانه نه فرمانو سره به او دا په صف کې بهدرلی شي او نیک به د نیککو په صف کې جرلی شي. لکه سوره یاسین کیدر لتیر شو اعلان بوشی وام تا ذول یوم ایوهل مجرمون اے مجرمانون جدا شئی لغرا اما منافقان و منافقان سرشی مومنان د مومنان سرا غلد غلو سرا ډاخه مار دډاخه مار او سرا الله زمغو استادو د ټولو ملشي هر سړی به خپل ډلې سره پصف کې درول شي یو د آیات دا معنا وا یادی وکي زو جت نفوس المؤمنین بالحور العين کلچ نفسونا فونه یو ضبهکړی شي سرا هوروین سره مومنان به د هوولین سره یو ځ او کفار فار د شااطوي نو سررا بعضلهما او داما نام و نوف سوو وجد کلچ چې روونه د بدنو سره یو ځ بکړی شي اروح د مک سره جو شوي دی. خود روح او دا بدن پا کې او تعلق نی ندا روح با بیا بدن توا پس کریشی و ایذن نفوس و زموجت او کلچ نفسو نا جوڑا بکریشی او زیبکریشی دا بدن نسرام و صلی اللہ تعالیٰ عنہ خیر خلقی ہی مح Muhammadمٍ آه وأحابه